Alo? PARTTI <laughs> nyt, nyt, nyt nyt on, niin kauhea Majuri ja Darude ja Grönholm, et ei ole mitään tolkkuu. Täällä on PARTTI ja nyt jäbä, mä tarviin äijän apuu. Kelan mä oon. Sorry, Jykä, nyt skarpaat ihan pienen hetken, lopetat sen nappien syömiseen. Meitsi on, ymmärrätsä meidän duunin varastos lukkojen takana? Mä oon alasti, mulla on munakarvat ajeltu. mulla ollaan vedetty sunkaan niin kauhean bleksi. Se ei joku mitä se Nagit ja muusi. Me ollaan niin soosis ja simassa, ihan kauheasti myssy silmillä, naula päässä, sylissä, käsi Me ollaan kipattu jykä sunkaan niin paljon kuppi, että mulle ei minkään minkäännäköistä haju siitä, että mitä siellä pikkujoulus tapahtuu. Otettiinkohan me vähän liian varovasti se alku, kun me imuroitiin sunkaan se mellakka ja se verilöyly. Sen jälkeen Mopo lähti. Ei sulla on varmaan tullut väärä numero, tässä, Sa Sami hei, tässä. Jykä, nyt kuuntele, mä oon lukkojen takana täällä varastossa Mulla ei ole napanderi ku, mulla on varastossa Mut kuuntele, Jykä, mulla on yksi täällä aina jemmattuna, joka huoneeseen duunis Kuuntele täällä, kuuntele, kuuntele. Naputtaa kuuntele, Mitä sä juoppo sekoilat? nyt sulla on aivan väärä numero häistä Yritetä toittaa sitä AA-kerhosta, niin nyt tuli ihan väärää paikkaa. Jykä, hei. Jykä, please. Sen mä muistan, että mä sain melkein jallitettua sen meidän respaneitin. Sen atsas melkein, kunnes se sammui. Mulla on viimeinen muistikuva jävästä, kun sä oksensit sinne tuhkakuppiin. Mä hänet kunnon kunnonpiriot ja pitkät nyt En mä, mä käy töissä. Hei, nyt Jykä, kuuntele. Tuut jäi sammut, helvettiin tästä sikalasta. Täällä on ovet lukos, mulla on munakarvat ajeltu, mulla ei oo vaatteita, Ku Kuka ne vei? natsasko mulla? Pääsinkö mä jallittaa? Ja huhuh! Huh, mitä helvettiä? Mulla on kädetkin ja kaikki alat, vatsa kaikki piirrelti ihan täyteen kaikki kuvii. Mitä te ootte sikailu? Tässä ei ole mitään talkkuu! Auta jykä nytte! Tuo tinneri samalla! Ja sen lisäksi mun pitäisi lainaa mulle ihan vähän akutisti bätäkkää, eli baksia, eli bimskuluediä, että mä pääsen tää pikku mehkalle, ihan pienelle jouluvellille, nostaa kunnon napanderit, ne vuontavat, ja kipot, ja maljat, ja kaikki. Nyt ykämaisteri. maisteri. Oho, sä. Ei millään palvelua, sä aivan sekaisin kaveri. Ei. Ainoa, mikä tää soi tällä hetkellä mun päälle lisäksi on radio, missä tulee tenkase aamusjoopilapuhelu. Soittaako soittaaks, Eijykää sun kelloa Ei <hih> niin. ihan kuusna. <hih>